الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سوره قاف دا نزول کې رسته د مرسلات نه ده 34 نمبر ترتیب کې رسته د خجرات نه باقي سوره محمد کې د قتال حکم سوره فتح کې چې قتال نه ورسته فتح راشي سوره حجرات کې چې کلافت خرابل نو هغه نه منتشر شي بیا وفتح خلاصو ختم شي مغلوب بشي جماعت لپاره آداب تنظیم د لپاره آداب سوره حجرات کې او و قوانین و آداب ذکر کړل دي ځنه چې نه ایسبات اقامت چې دا ټول قارون سره فارق کوي ستا اخرت خشي کنه اسوک د دې مخالفت کین او دغه بیا اخرت خراب شي نو سوره قاف کې د دواړو تذکرہ چا اخرت سم دې جاوی تذکرہ او لپاره بشارت او ظلهت الجنه للمتقین غیر بعید او چا اخرت خراب دې جاوی تذکرہ یوما نقول لجهنم آل امتلات و تقول حل من مزید چاخرت سم دے او دے خراب دے سم والی شاق خراب والی د ددن تعجب کک دیا لاغ احیل اپارا دلائل اقلیق غب دی سورت کی ذکر کئیت دا آیات الله رب العز ذکر کردو ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب انور الليل ان دغه خبره جدي صورت کې کی کېږي غداق چې دغه یقیني ده چې کسانو توحید نمنول دیوجهنا قران نمنول دیوجهنا اخرت ښه شه دي او د زنه خراب شه دي د چې دنیا هم د قصیده چې زنه کسانو دنیا خسته شویده او ځونه خراب شویده چې کوم خراب شي دغه تذکرې کوي کنه قد زوب قبلهم قوم نوح و صابر رس و سموت وعاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایقه و فحق وعد ته تبعسل دنیا کې تباشله داو دنیا تباشله او اخرت هم تباشه برباد شو نو د صورت کې وا دغه ډاړه خبری کوي او ترغیب بور کوي قران ته اول کې هم والقران المجيد اخر کې هم فذكر بالقران من یا يخاف وعيد او په درمنځ کې زه په زیوم د دې صورت کې ترغیب ال القرآن بشارت منن کو تا تخفيف نمن کو تا اخرت خراب څه دیوچا چوي مناله سم څه دیوچا چوي مناله دنیا خراب شته دیوچا چنه دی مناله سم شله دیوچا چوي مناله د ټولو د فارم معیار قرآن ده لقاف ده دی لقاف دا دې حروف مطلب دې حرف مطلب معنی یواد یوالا پویږي والقران المجید گوا دیا قرآن مرتبی ولا، قرآن مرتبی ولا، یا شرافت ولا، یا قرآن بزرگی او فیدو ولا، نه نڈک تکنا، بل دیکن من دا آیات راڑو دیو آزا کتابا ننز اللہ خوب مبارکن، فیدو نڈک کتاب دیکن مجید، بلاجب وانځاو دومره فېدو ول کتاب راغنه دوه امن نه بلکې بلاجبو بلکې دوه تعجب کي د خبره نه انځاهم چراغ دوه تا منذرون يرون کي منهم ددون يرون کراغ دوه تا ددون فقال الكافرون نو پسوي کافر هادا شی نوجاب دا شی د ډیر عجبا هادا کشار شي شي طرح مفسرین وايي ک قرآن ذکر دی پیغمبر تذکر موجود دک توحید موجود دی ودغه تشارش لکنه ها دا بس بدل موت ها دا قران دا توحید امه یو آیات راولو لکنه ان ها دا لشهونو عذاب توحید ته عجیب شوی لکنه ها دا لشهونو عجیب مر نروست ژوند چې ذره ذره بشو به مو ژوند شو دا شی عجیب ده تول علیه نو یو علاج جوړ کو دا شی عجیب ده ها دا لشهونو دا دی وشې دي د قیامت تذکرہ اذا متنا وکنا تراب هذا شون واجب سي شه دغه د کناي دا متنا کله چې مونږړو شو یوا زمږنه وکنا تراب دا هو کدا داوه چې خوري بشو وکنا ترابا او شوم خوري ذالک رجم باید ذالک دا وا پس دا ذالک رجون دا وا پس چې دا باید دا دا عب. عادت او د عقل له لري دا کور اپس څو خو را نه دا واپسی د عقل نو د عادت نو ډیر اندري دا عقل من نه یو عادتون داس نه نه به خبر را شي عقل من لیکن عادت تیغي په کوی باران او باران څنګه راغی کورز اسمان کې بس الله وری بر منی بیا نو دلتا چین دا عقلون نمنی و عادتون نده اللہ و قد علمنا ما تن قصو الارض منهم و اندنا کتابون حفیق موند فتح دا ما تن قصو الارض منهم کمی زنی اجسام ختم شید یا دنیا کې مرگ او جون زنی مرکی گی زنی جوندی پاتی کی گی یا زنی مرکی گی یا زنی پیدا کی گی یا از مکا کی دن ندی نظر زنی روغ دی زنی ختم شد وايندا کتابن حافظ او مون سره کتاب دیکھ وحافظ سماعت لا غاده عملونه حفاظت کی کنا یاد ادا چې هغه د تقدیر فس فیصلوک حافظ دی داغيته نو حفاظت کی یچا سه عمل کړي نو داغي حافظ دی ولدينا کتاب ينطق بالحق دا ٹولی خبری بلکت زبو بلحقی بلکی دود دروغوی په حق مانی حق قرآن وحق دیں حق کتاب دیکھنا محکوم ذکر دیوا والحقم من اندی ربی ہیں حق دیں نو قیامت حق دیں نو بلکت زبو بلحقی تصورت بقرل گرواڑوئیں چ پیرامبر هم حق دین او کتاب او محق دین آیات نمبر 91 وإذا قيل لهم آمِنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق بالقران ته قران مردد کنه دوی موږ ته کتاب راغل هغه منو دین اعلان او نمدو هلاکه وهو الحق خطه نو قران حق کتاب ده دوی ک بالحق دوی دروغ وی په حق ده ده دو دو او تاسو سورت تغابل لگرواڑو یا تاسو دیونه مخ تاسو دا سورته مریم لګراوله سورته مریم پیلا دا ښه را سمه شي مریم ويقول الإنسان إذا ما ميته لسوف أخرجه حيا زبا جاندير أقول اللّه قسم خريفه وربك لنخسرنهم كامت أغاق حق فوربك قسم پرفست عمني لنخسرنهم خام خاق ننب راجمت دو شيطانا كورا حق چكنا اللّه قسمك فوربك لنخسرنهم او سوره سباطه سره ورواړې سورته سباق چې لک څنګه قران حق له قیامت هم حق له الله رب العزت پدې من هغه قسمونه کړې ده آیات نمبر دین وقال الذين كفروا لا تطئ نسع قل بلا وربك ذلتهم بلا ويلي ورپسي ورب يقسم ده پر افساسونه لتاتين لكم خام خدا برازی بلکت زبو بلحق او سورت تغابن ته سروانوی سورت تغابن چاہی کم اللہ رب العزت دقشانتی دی قیامت را اطلو قسم کردی نو دا حق شکن چا حق شن خا خواب رازی اللہ رب العزت قسم کردی آیات نمبر دے ساتھ اعمل <سؤال> الذين <سؤال> كفروا الا يباسو قل بلا وربي لا تباسن لا تباسن خامخ پور تبکل شيطان سوق ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير بل كذبوا بالحق جاء القران قيامت اودارن پیغمبر ليزهروا على الدين كله او قران کې ډیر ځونه کې د دې تذکرہ چې پیغمبر او محق قران او محق قیامت او محق نو دلته چې کوندو انکار کین نو دغه درې وړتنې مراد دي قران قیامت او دارنګ پیغمبر الله رب العزت وې بلکذبو بالحق بلکې دو دروغ وې فحق من لم ما جاءهم کله چراشدوتا فا هم پس دوچ دی فی عمر مریج پا خبرہ گڑ وڈکی دی دی معاملہ کی گڑ وڈ دیکھنا سو کوئی قیمت نا انکار کی سو کوئی شتے سو کوئی نشتہ پیغمبر نا انکار کی نا سو کوئی کاہن دے یو خبرہ سو کوئی قذاب دے سو کوئی مجنون دے سو کوئی ساہر دے فی عمر مریج قرآن بارکم گڑ وڈ دیکھنا سو کوئی اساطیر ځان نه کوئی افتاراو ہو جاننے جوڑ کر بشر څوک یو کتابه فهام لري مریض نو پیغمبر 12 کې اون غډي نو قیامت بارے کې اون غډي وډي وای نو قران بارے کې اون غډي وډي وای فهوم چې امرې مریض فنهم اسمان ته فوقهم دا خپل دلیل پدې باندې نو ګور دي اسمان ته فوقهم چې لپاسه دوه دونه دي کیفه بنيناها سرنګي جوړ کړ د مونږ د اسمان جواز جوړول نه دي وزای ینا د مونږه نو پهور سره صورتت ملکې وراشی راشي او صورتې حامیم سییده کې وز یا نه خسته کړ د موږ د وماللهون فروج او نشته د دی دپاره چاودونه په کشته دی صورت ملک هم د قشان د تګه ده هلتهاممن فطور دا دلیل دله کل پهې منې چسمان د بره د ټینګ د چاو په کشته د مدد نه او م مددناها خوراكړ د موږ داسماکک موږ خوراكړله اورس ورا شي ول ارض بعد ذلک دحاها او مخکې سورته بقره کوم اسمان چت او زمک فرش فرش خوري کنه ول ارض مددناها زمک اغه خوراكړدموغه والقينا فيها رواسيا اچول لمن پاغي کې غرونه زمک خوراكړدا استاذ درود ته فارق ورونه اچول جوړکړ دی مونږه پدې کې اګه چې دا ځمکا اون جړتيږي جړکه دواړه بچ کېدو ته پارا کړه تاسو سورته لقمان لګه ګورئ الله ربو دې زذغه تذکرې کې سورته لقمان یو اشتما صفاره القافل الارض رواسي ان انتميد بكم دا صورت لقمان ايات نمبر 10 الا قسم السماوات بغير امدين ترونها والقى في الارض اчоلي دي پزمکا پیداکړي دي پزمکا او درولي دي پزمکا چې رواسي غرونا انتميد بكم چې اون جړتي کې پتا څه منې نو دا غرونا دغه د پار دی زمکا خوراکردان ستا سفيده د پاران وال خلکه کوم ماافیل او جمع غروونه داون ساسوفیدي د پااره چې ځمکن نه جړه ک که نه امبد نافیا من کللې زوج به او زرغون کرد ديمونږ پیدا دي منږه افیا په دزمک کې منکلې من زوجین هر قسمه بټی به تر تازه تازهدي که نه د اوتهور اقسا تهور یو ونه دی که نه هغه باغونه ته تللا شنو قسمه قسم بوټیونه تللا شو قسمه قسم بټی یو ملک یو شانتی بوټي بلک ملک کی چن آغا بل رنگي بوټي داسې بوټي چې څنګه یوې ډالې یوې ګولونه پکې واقع کېسمې وقار دا چې یو څنګه دنه یو قسم ګولونه پکې سر و یا تور و یا سپین و وایې کې قسمه او داسې بوټي شته چې یو ګول دنه کې یو پان اثر ده نو بل ژړدا نو تور ده نو بل برګ ده لو جو قل يا غيك واتق قسمه داد الله طاقه وقوت ندع عقله رب العزه يد قرونه مول يكل تفسيرتان دصل بار لا بارد بو حاصله لو بو اكلو لكل عبد منيب اغه بنده د پاره چغه تنګار د حق منیب ته دا حق طلبګار وکنم اغه له پاره اغه وستا نشیت ملاوی کې د دینه لیکنه غږ دی غوږ سره سوچ نشته د脑 چې ګوره دماغ غورونه الله پیدا کړدی دماغ کلک غورونه الله پیدا کړدی دا به طاقت او قوت سمري اغه دې نظر سره ورتنو ګوري اغه نور نظر چې دی کو پکی شي نه دینه پاس شي شي د ورانیږي د کوم غاردنه موږ سره وکسو اوبدیر تعلیم کول او چې تا تعلیم په سکه کړی دی ما تعلیم په دې دی چې زه هرته نو ما ته فتولږي چې دا کومه وانه جوړشه ده ورانیږي د کوم غاردنه نو ماو خندل ما داول له علم ده چې تا ټول په دې کې لا ګول لچې دا هر کومه وانه جوړشه وي ده ته څه بده جوړ کړی دی ورانیږي ورسنګ سره دا ورانی نو دې کوم غاردنه ورانیږي نو باید ده فیصلہ صدا فضلکار که اخته یک بعضی خلق دې ته ګوري لیکن بعضی خلق دې ته ګوري چې ګوره دا الله پیدا کړ دې دومره دنګ دګي پیدا کړ دې او ډیر مضبوط تین خلق پیګرځي نو لكل عبد منيب طلب قاعده حق و غلا په هر شي کې برتیک او فی کل شاین آیه تدل علی انه واحد و چې تته نبرا ته ګورې دا باندې الله څنګه پیدا کړ دې دا څنګه څنګه پیدا کین نو دا زیلی څنګه پیدا کړي لیکل یو د منیب و نزلنا من السمايرا وروم د برنامه مان او مبارک اند فی دو الک شې دو نډ کې دی, دی و براشي ورته کېстаў فیده تک نه پاکي و سره حاصله ته کندو سره سامه دا دی دادی بدن ضرورت شد اندرونی بیرونی ضرورت ته تل غسل وکي ادرس وکي رو بار دی پاک شم بیا دینه سره کپڑے و سره وینځي وینځي دین اخبار ش نو کور سره صفاقې دین اخبار ش ما خپل چنه باغ تو کې ځمکې ته اووبور کې فصلونه تو ور کې د تا ته فوډه لګنا دین خل نو ریشان نور خلق خپل باغونه تو نو میوه ته کله واخلي نور خلق خپل فصلونه تو ور کې نو رافا فصل کله ته واخلي ګورنګ پنجاب نه پکلې نه سبجاني راځي تا خور توبنه دی ورکړي لوپو ته اندرون بیرون ملک سره بشمار فیدی دی ادا فیدی تو ما سلیه مبارکن دی فیدو ندکی فا امبتنا دیه نورازر غلومن پدغو بوسرا جنناتن باغونه او حبل الحسید او دانی چی لوکی گی دیاغی بوٹی غلم دی جوار دی وربشی دی شولی دی محبل حب الحسید دانی خونه لوکی گی کنا دیاغی بوٹی و حب الحسید چی دانی چی دیاغی بوٹی لوکی گی ری بلکی گی و اللاوی گو رک. دا کارونه مونږه د عقلي دلایل کډې باندې چې تومنه چې الله یو د غسر شریک نشته ده قامبط ما به جنات او احبل حسید هغه داني چې دا غي بوټي لوکيږي رولکيږي درمنکيږي وان نخله باسقات الله طلون نزيد وان نخله کجری باسقات دنګي دنګي دنګي دنګي د کنا زنه مې وی پسو کمني لاړی تارشه هر څه ته ګټه او دا کجوره قیمتي شې دي نو دا هر څه قاتنه د بریخې دا صرف تعهیده لپاره نه دنګ درسانو علاوه بل څه ورته نشې رسېده تور ته پارچنګیا نکي دي لړوند نکي دي کرا کوزي کې وان نخله کجوره باسي قاتین دنګ دنګې لا طلون مزیده غل په لاره چیر غونجکونک لاندې باندې بالکل هغه کجوره یو بل سره دا غونجکونا کجوره یو بل سره جختي کنا رزق لیلای باد دا رزق لپاره د بندگانو الله او یو احلنا به بلتم ایت او تر اتاکوم پدې سره بلتم ایت غزمک او چا دا نه جمعړه ارده کی میت د موت او د حيات اخبري مانی کنا وا احلنا به بل دتم میت مراد دې دلته وځه او چکړه زمکا وا غسموده مخ کی هغه زمکا بالکل او چا الله باران او رول لمده شو نو اسبات تقیت چې دا کارونه ځ کومهزمکه وچ د نو ماکه شنووه نو ما اوچکړهو کایکل خروج ته ژونده نو ما ملړې نو مړې ز د ژونند کوم کیکل خروط موفسرین ل کوې من القبور درنګې وت دی د قونه نه هو چې کهمکه د هغې نه شک راوتته که جوې ته نبار شل فونه ې نبار ل سبځانه ته نبارشل زمکه هوچا د دینه دا څنګه را بارشل الله ما او کردا کار نو دغه رنگ ته زمکه تلار شي ذره ذره بشي نذبه به را بار کوم کذالک الخروج لکفسلنا کذالک الخروج ستا خروج دغه سیل لکفسلنا لک باغونا لک دام میوي لک رسکونا حکاری نه بیا زمکه نبارشل تم حکاری گی نه من یویل ظام هره بیا به دم کې نهبار شي که نه دا م کو وک نه لاندې نه غ نهې شته نه لاند نشته س لاندې نهشته نکارېږ او د نهبار کېږي دارن انسان غ ضرره ضره دی دغې نهبار شي ک دایکل خرود اوس دا خبره نهمهلات سخکو الله و ما نشان د برتو ګرځ س خلکو نه من نه ما نشان ده ابرت و گرزو قذبت قبل هم قوم نوحی و اصابر رس و سمود و عادم و فرعون و اخوان و لود زنی که مخکمه قرس کرو کلا دیا غی اغسیشی که قصص و نه قصص و منگو دا قسی دی کنه چا قیمت نه انکار کردو در رسول نه انکار کردو د توحید نه انکار کردو انجامی سشو در روگ ویلو پدی قیمت منه مکی در دونا د دنو حواساب رسی و کیو والا یاگه پغاده وسیدل یا نو صاحب یاسینا یا یا پیغمبری کتا گردولیو یا دیگه پغاده وسیدل وسموده وسمودیانو و آدم و فرانو و ایخوانو لوت آدیان و فرانیانو و لوت او د لو تا سلامغرونه و وعلیک تو ب والا دو انکار کړیو کوو مطوب قوم د توبا سره دی دخان کې د غې تذره کل لون ک ذابر روه د ټولو تجیب کړ ان کار کړړ دروغو په پ غبره نومنې په حق شروع ما خبر شروعې چې انکار د توحید نه د قیامت نه نو قرآن نه اخرت هم خرابې او دنیا هم خرابېږي په حق قواعد یو د کی ترتیب دی چې قوم د نوح دی ورپسې اصحاب الرس بيسموديان بیا عاديان بیا فرعونيان بیا لوتیان یو ترتیب دادې قران او تاسو د سوره صاد لګرواړا وای سوره صاد اریکم ده علاقه یو ترتیب دی سوره صات <تصدق> اوی که اول ده کذوت قولهم قوم نوح بعاد فرعون الاوتاد وصمود وقوم لوط واصحاب الایکا تاسو د دې کول ونه ګورئ اولا چنو اغا قوم دو نوخ و اصحاب الرسی و بیس مدیان او دل تک قوم دو نوخ دی بیان عادیان دی ورپسی فرانیان دي او بیا و اخوان الود او داغ تاسو لک سورة انبیاء تراشن سورة انبیاء نا سورة انبیاء نا سورة حج ذیک الله رب العز ذکر کئ و هیو کا ذیبو کا فقط کذوت قبلهم قوم نوح وعاد و ثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وقدرب موسى دلته د آدیان په سي دي فرعونانو لکه دارت آدیان په سي سمودیان دي نو سمودیان په سي مدين ولونو بی او بیا ور په سي قوم بیا صاحب مدین قران کې نور زهونه کې تذکرہ اول قوم نوح بعدن بیا مدین نو بیا علي ابراهيم عليه السلام تذکرہ لکه سوت کې او کل اچو ډائریکټ نو ته عليه السلام تذکرہ ور پسې د مدین والو بدل وکل دی موسه فرعون فرعونانو تذکرہ ټل ناخره کې مفسرین وایي الله رب العزت دا ترتیبونه د علاقه بدل کړ دی دا سوره حج کې کوم ترتیب دې ناغه زمانې بار سره ده چې مخ کې داو بیدا بیدا بیدا بی بی زمانې تور سره نو ترتیب زماني دې سواتیکم ترتیب دې نغه تکبر دی وجه نه دی لوی تکبر اول دو کړو نه دو کړو دو کړو تکبر نه او دلته کوم ترکیب دې نه انکار د دلایل عقلی او اړي قدم مخینو به قدم مخینو به قدم مخیو دغه مختلف صورتونه کې دا چې ذکر کې حج کی ترتیب زمانه ادوار سره بیا چې نغه ترتیب د تکبر اعتبار سره او دل ترتیب انکار د دلایلو عقلیو اعتبار سره ترتیب دي چا ول دوی انکار کړهو نو بدو کړهو بدو کړهتو نځات تا کړي نو هغه مخ کې به او پسې به او پسې الله او یا صاحب الایقات د شعیب عليه السلام قوم او قومه توبه او قوم د توبه د غریته اسکراو سره دوخان کې چا هو منکار کړه قوم د توبه لکه قوم د لوث قوم د شعیب قوم د صالح نو قطاوله ګرا قوم کبا د او دغه چې چا قوم دې نوغه بچ کن لکه صالح عليه السلام قوم دې نو صالح عليه السلام بچ دا اود عليه السلام قوم دې نو اود عليه السلام بچ تو با قوم دې نو تو بچ کنه تذکرہ ان شاء الله شي کلن کا زبر رسل یہ تولو تکذیب کړه ګور دل تکا زبر رسل دوی چې کړه دا خپل کل زمانه پیغمبرانو تکذیب کړه فحق حق وعيد نراغه في دومان عذاب زمان بالخلق الأول دا فاغو من رد وزجر تا سوى دوباره جن من يحضر لزام وحرم من يحلي لزام وحرم دا ودوباره سوك پرتكي نو وفي عينا بالخلق الأول آيسترشي ومونج با پیداي شرمبانی منه وانو با مخلوق بلا کرده وزمك اسمانا تمام مخلوق م موږ او دوباره موږ نشه پیدا کولت سورۃ احقاف ته سوروان د دغه شفاره احقاف دلته الله ربو بالکل اخیری رکولک بالکل اخیری رکول سورۃ احقاف آیات نمبر 3 تیسه غالبا اول میرو ان الله الذی خلق السماوات و الارض ولم یع یب بخلقهن څلشي هون دي کنه ما فاعینا بالخلق <سؤال> شو په پیدای شروم بني منی چې دوارن شي کولیک اتن کوټه جوړه کی اول هغه ته تبلا کا هغه یلا دښته ذری ذری بلکې تیار نظام الله پیدا کړ د الله چلول دنه پدې نه نه بلون فلف من خلق جديد بلکې دو پشک کې دي د نوې پیدایشنه دو پشکی دی نو نوی پیدایشنا چې دوباره پیدایش نه گی تا سورتی بانیسرائیل لگ روانا وی ولی ولی کی گی دو ده تپوس که کنا دوباره پیدایش کهوشی یو عجیبه خبره نا من خدا ندنو چه دوباره پیدایشوشی آیات نمبر ارتال اشتغالی بن اونچاس وقال و ایدان کن نا ایدان من خلقا جدیدا قل اللہ وی شیئ تور دوته و یکونو حجارتا و حدیدا گٹ شیئ گٹ شیئ او حدیدا یا اسپنا او خلقا مما مم یکبر فی صدورکم سورة بن اسرائیل پی نسمہ سپارا آیات نمبر ایک ون دیکھ او خلقا مما مم یکبر فی صدورکم دا آیات قل کونو حجارتا و حدیدا دا پچاس چې تاسو ګټ ش لکې یا اوس نه یا دی نه یو ګرانشي فیس دورې کوم ی پورو فییس دورې کوم چې ډیر غټې ګران دی کلک دی فی دورې کوم فه یا پلوونه زوننده چې دوبه وي مندو نهڅوک بهمونږ واپس کی پل لې فطره کوم او والله ممره اوله مه تاسو ګټ یا اوسه لای که نه یا دی یو بل شئ تاان نه جوړ قذ ک تووا جدید دور دی گاٹیو اسپنی نوم کلک کلک سیزونا راوتی دی نو بلهم فی لبس من خلق جدید دن نیو پیدایشنا عینا لمبوسنا خلقا جدید اللہ و ایو لقد خلقنا الانسان و ما توسس بیه نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الورید ما نطفینا پیداکڑی نور زونه کی تذکرات حلا تعالی الانسان حین من الدهری لم یکن شئی مذکورا ندلتاهم پیدا دا کړنه مونږ انسان ونهالو مونږ په و ما په سمانی به نفسه چې وسوسه ا چې د نفس د خبر ورکی د نفس د وسوسه په ځل کې شک او شوبات مونږ د پټه د ولی او نحنو اقرب الیه من حبل الورید مونږ زیاتن اقرب الیه زیاتني از دتا من حبل الورید داغ رد مرینا چې رشي زړه اول نیزدی رک دقیده نیزدی رک اللہ رب لیزتوی مونگ دادین امدتا نیزدیو نو دیسنگ چاہی نغدین انکار کی ولقد نعلم مونت خپتلا مون, مون پوئی و نعلم ما توسو سبیه نفسو و نحن اقربو من حبل الورید ورپسی از جا تلق المتلقیان یعنی الیمین شمال قاید ایز یتلق المتلق یعنی کلچ اخلی اغاد غستون کی فرشتی درق دو قول فیل اقوال و افعال ایز یتلق المتلق یعنی نو اللہ رب العزت وی ایز یتلق المتلق یعنی الیمینی وعنی شمال قائد کلچ اخلی اغاد دعا غستون کی فرشتی اقوال د افعال د د اعمال د د هي د کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یعلمون ما تفعلون علتم کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دین معلومه داشوا چې فرشتې چې کوم لیک کنه اوی نشی شوم نه پات کیږي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون نخی طرف تناسا دا نخواع عمالتا بد طرف تناسا دا نغبد عمل لکی یعنی شمال قائد ما يلفز من قول الا لدئی رقیب عطید ما يلفز من قول نو باسی سو خبران قول خبران داخلینا الا لدئی مانگر دسار رقیب یو سو کدار عطید تیار ناسی سو کدار ورتا تیاری کنا إلا لديه رقيب عتيق نو دا, دا و طول محفوظ کی ځن سره اصلور زون کی محفوظ دی یو داغه نه دی فرشتو هغه کتاب دی ولدینا کتاب یمتق بالحق یو دی الله کتاب دی حکرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون الله یوجئ سغره الموت بالحق راغ ل سختای د مرګ د حق کی فرشتیا دوه خدا نه ګرنه لکه نه خوراغ ل ذالک ما کن تا منه تحید دا غده چه دینا تا فرار کهو تیخت کولا تحید دینا تا تخت دی فرار دی کهو یوازی دانه چه پتا سخت هراغلی پورا عالم منی برایشی ونو فی خفیس سوری او پوکیب او کدشی پشمیلی کهی لپارد ختمول د عالم ذالک یوم الوارید براویلو کنه که ذالک الخروج دلتا موی ذالک یوم الوارید داغا رز دا عذابونو دنگ څوسا اذابونه پریشانې سختې ورا شي کنه پچامه نه هغه چې چا تدکظیم کو د امبیاو وجاد کلو لنفس ماها سائقون او شهید عربه شي کل لنفس هر کس نفس ماها درو سائقون یو چلون کې بوتلون کې وشہید او بل غوي کوون یو تنبه راکاږي راځه مسر میدان ته بل بووي دغه د درو جن دغه د کافر دغه د چانغه مخالف د قران او د پیغمبر او د توحید او د قیامت معاصیق چلون کې یو وراکاږي او بل وبې کوي کوي او وي ورته س لقد كنت في غفله من هذا یقینا توي في غفله تغفلت غفلت من هذا د دینه حساب کتاب ته اشاره قیامت ته اشاره باس بعد الموت ته اشاره فكشفنا عن كتاك ته شک کوي بغفلت كي فكشفنا نو ليركم منغا انكدتا نا غفا غفان كا دتا نو خبرو كل حديد نو نظرستان ننج ناغا حديد تيز دي هر سو ارتخاري كانا استاد هر سو مخامخسل لكن او شيدنا ور كي وقال قرينو هذا ما لدي عتي د دې آیات یو مطلب دا چې قرین نمرات فرښتہ ما لدیت نمرات د هغه عمل نامه عتید نمبرات تیاره چې د کامیابیات چې چانه د کړه امانت نو معنا بداسي او قال قرینوه وایي هغه فرښتہ چې په دې مقرر دا ادم لدیا د هغه دغه ملنامه چې ما سره دا تیاره د دې چې کامیابیات نه د کړه دا وایي کړه وقال قرينه ادم مالديا عتي ودت اعمال نامه خداده هر څه ګډ وډ دکنه او ياچي انه قرينه مراد غ شیطان دي نو بیا چن قرينه هغه شیطان بو و يها ادم مالديا عتي غاذا کې به د کتاب ته اشاره نه دغه شخص ته اشاره را وقال قرينه ويبم امرګره د شیطان آزادا سړي چې مال لديا دا غده چې ما سره تیار ده اتي لپاره د جهنم دغه اوس بل لار نشته ددا چې کارونه کړې دي چې لار نشته او د ما سره تیار ده لپاره د جهنم اوس بل خبره نشته ورو کفرښتوي نو الله مې تیار ده نو غو نه ډکاله او که شیطان وایک چې دا خدا څخه کسته چې د جهنم د پاره تیار ده نو بلانو اډر و ميلوسي القي اوغردوې دې په جانم یا دو فرشتی دي او چ سائقو او شهید دې ته اشاره یا فرشتي یوه لیکن وینا بار بار و القيا في جهنم اوغردوې پجانم جانم کې اوغردوې په جانم کې کله کفار انید هر لې کافر غټ کافر غټ منکر انید عنادین چې انکار کړ بعضو جاهلن کړ دې بعضو انادان کړ دې نو دل مراب تنه دا دي چې غټ کافر دي چې قران نه انکار کوي غټ کافر دي قیمت نه انکار کوي باث بادل موت نه انکار کوي کفار دي جواز کفار نه دي بلکې نه دي عمده دا ډول صفاتونه پکې پراتي دي بلکې درين صفات پکې هم پر اوتیاغ سي شهر منا للخير ولوا غټ کافر دي او خود جانم جانمتا بے معنیت کافر سراسران عینادیوم یو سره کافر دی جو زټیک ته نه کافر دی مګله وړاندک دے کافرون دے نه عینادوم کوي زه دوم کوي دا کافرون دے زدیوم دے لیکن من نہ منال الخير منکونګه د خیر ده د توحید د قران دی دریس فاضل سلوون موتد حد نت تجاوز کوي په کارونو کې مریب شک ولده کلک شک ولاتی مزیل النزادے ولدی فرستو جانم تا غورځاو د્વાلو ونصا وی غورځاو د دې وجنه چې کارونه ډیر کړد کنا کفار ده اني د مناده موتعده مرید دې الله دې عالم الله الا ان اخردا قسم چې غورځول ده الله سره رب الحق دار دمن دا د دا گئی او غورځیدلره فی العذاب الشیء فی العذاب شدید په سخت عذاب کې خبره سخت کړد کنا دومره ګرانه خبره کرد ده تقاوسمات تفافت تر نه دومره غټه خبره کړ ده خبرت کلمتتنتهخردمې نف د غټه خبره د که د دوړی د خولیوط ده چله سره شریک ته غټه خبره ده کې ک چې عسمان د دی نه وچي تا اوس د صورت تیک مرم لګانړه بلکل اخی روکو صورتهې مرام وَقَالُتَ خَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِيْتُمْ شَيْعَنِ اِدْدَا خبر دیر درنه تقاد و سماوات و تفتر نمینهو قریب ده چاسمان وچو ده دید بجنا وطن شق الارض و بیل شزمکا و تخیر الجبال و حدده او درد ورشی غرونه پر درد ورکی دو سران دمر غط خبر دا بل احلاشتا ده اندع اول الرحمان ولدان وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ثم راغه خبره کیدیش اسمان او چويخان کیدیش سمکه بیلشی چې الله سره شریک جوړ شم کیدیش غورونه د لوی وډی شي تکادو سماواتو قریب دا دمرغهټه خبره وکړه چې غټه خبره کړد مستخط عذاب ته دنه کوي کنه فلا فیلاده بشدید شدید قرین و و شیطان ربنا يربدومغا ما ما دے ند بلا رکلے ولیکن کانا فضلان بارید محکم گا یا تون راڑو لیو بلکن تم مجرمین پخبرہ کنا تاسو مجرمان وائے دے بوئی مات گئی تو او صورت ابراہیم مون راڑو لیو فلا تلومونی ولومو انفسکم ان اللہ وعدكم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم شیطان بوئی کنا ما تاوسرا وعدہ کڑیو انما خلافو کن نفلات لومونی ولوم انفسکم تعالی فر خدا ما په سراغ لای ربنا ما ارتئتو ولكن کان فی ضلال بعید ما دهنه بلار کړه جوازی بلکی دیو فی ذلال بعید پا کومری لری کین اللهورت وی لا تختصم ما سره خبر مکه ماړه او وقد قدمت الیکم بالوعد او مخ بیان کړو ما تذکری ما تاسو ته عذابو ما ویډو چې تاسو سکه مشرک ده نو دا سزا ده دا سزا ده دا سزا وي قد قدمت اليکم ننن تاسو خبرې کوي ضرورت نشته لا تخت تقسیم ولدیان ما اړه را اړه په دربار کې او ما مخکې بیان قد قدمت اليکم بیان کړو تاسو تاسو ته بل وریدونه عذابونه دا یې تذکیره کړی وي چې سکه کافر شونه ده سزا ده هو کافر ده کافر نو صدا خو نو بدلي کې ما يو بدل القول لدي نو بدلي ما سراو ما ان بي ظلام للعبيد ان هم زه هيز ظلم کوونکه پیس پیسه بندا ونه شل قلم رحم الله بددي لفظ دا ما کوله ظلام او عبيد دن اما نه ظلام للعبيد ان هم زه هيز ظلم کوونکه په پیسه بندا ونه ظلام نو اخرت ته تابعه وجہ ذکر کده دی وجه نه شدو انکار د قیامت کو کنه د ال ال الذی تعلم الله الا اخر یوم پاغرج منی نقول لجحنم شوبو من جانن طالب ثلاثه ادسره کافرون وتقول و بجحنم هل بمزيد شته نور دغه بیکاران هل بمزيد شته نور کوم دغه تذکرہ دا جانم با غنورم مطالبه کین لیکن اللہ رب العزت و اخپل اخفل اخفا پند کی دی کمائی علیق و بشانی دی و اخفل بیوی قط قط بس بس نو دا زجر شد دا تخویف شاہ کسان دو پارا چه مخالف تی حق دی بلکت لبو بالحق ندول پارا جہنم دو آخرت دیو خراب شاہ وعوذ لفت الجنة للمتقین غیر باید قرآن دا تذکرہ دا چه تخویف ذکر کن و سره بشارت کافر ذکر کن و سره مؤمنات جہنم ذکر کین وسرل اور پس جنت نمہ کے جہنم تذکرہ وتقول الجہنم وان ورپس جنت واوزلفت الجنت للمتقین نزیب کڑے سے جنت متقن و دپارہ متقی چاته وئی کفر و شرک ندان بچکر دکن عوامیر منل دی نواحیو بچ بچکر دینو دغه متقی دکن غیر بعید نہ بیلریں تا نا چہ لرزہ کیہ تا ور تروانی حساب و وقت لگی بالکل منیزد اور دور ذونکم راضی و بر رضت جهنم للغاوین آ ما تو دونونه لیکل یوا حافز هذا ما عدون دا جنت دی چې تا سره د هغی لوسیو تودونه چې لوسیو لیکل یوابل هر غ رجو کوون کې حافظ ساات نه کول کې حاف مطلب د او مطلب دا د حافظ د خوقکو د الله حافز امالو د پلو سامالی کردی د هغې ځای کي نه د ابت سره بت سره ش سره عمل د کرد د نهشر کې د کړی چې خراب شي عمل کړ بې نه دی کړی چې خراب شي عملې کرد د غبت نه د کړی چې خراب شي لکولیو بااب حاف چې هغه سااعتنه کوون کې د د اماال وخپلو دانا چا اماې کرد دي او کرددي داس نه دی یا چ نغا ګناې نه شودي لیکن بیا توبه وختل لا بیام دی حفاظت پله شکن حفیظ چې حفاظت کې د خپل عمل مداوم دام شه او عمل کول دومره کمال نه دی لکه عمل حفاظت دا کمال له پیصه غټل کمال نه دی دغه محفوظ ساتل کمال له په ځای لګول کمال دی دغه رنگي چې عمل کول یوازې کمال نه دی بلکې دا محفوظ او دغه اجر غشتل کمال دی من خشی الرحمانه بالغیب تاسو کې هغه چې یریږي رح د رحمان ذات نه بالغیبی دی بالغیب څه مطلب بی لدو او ټول ویل دو د کنا مطلب دا لري خلوت کې فد ځای کې دا کنه څوک ني وي نه به دې به ومنه ټولم ګنا نه کړي د الله نه يريګ دا نه چ سرګند شيخ او خلکو مخ کې دا ګنا نه کوي او پټ دي ګناګار دي د شرابي دي دي دی دي دي دی دي دي خل دي پپټان سرګند غټ شيخ دي نه بل غيب خلوت کې يا بغیر دلي دون نه وا جام بقلب منيب ا راتلو کړو با غزلت منیب چې تعلیب ده حق دی مخلص اخلاص ته پکی فدو الله مخلصین له دین دو ته ویل شي ودخلوا بسلام دم نشي جه جنت ته په سلامتیه سره چې ست تکلیف پتا اوس کني دالک یوم الخلود داروز ده دا د انشوالي الله واي کذلک الخرود ابا ور پسی دا ټکی وی کنه ذلک یوم الوعد دل ته وی یوم الخلود لهم تی معاشوا نفيها ولدینا مزید دود دو پارکھ بھوی ما یا شا ونا غچ دو غاڑی مکھ سر د رب ال زدغه تذکرہ کی کنا ولکم فی اما تشتہی انفسکم ولکم فی اما تدعون دلتم وی له فی ما یا شاون سچ غاڑی په جنت کې ولدینا او موږ سره نعمتونه نورم د دینه زیاد اغا دیدار د الله رب ال عزت یغی چی د کی نو دی گوری با، گوری با, گوری با. نور لا نهېدلې دایو ک راځې اولهماللی کې چې کله د جانت تلر لړ شي د جننتی د یو دو را منې دن نه شي نوتی بهې دو راې د حیران شي ګور ګوروه ګوروه دن نهخورورې او د دچ نو خاادمان به ورته و تا خوله دو را د دن نه را شه نورو ګوره نور مه د ونه دي خوېدي تو کون تا ولید الفوری غینه علاوه نورم د کنه ادارای تسمرایتن سورته دهر کې ورا شي ادارای تسمرایتن نو ناری مو عملکن کبیره تو دلته ولدینا مزید نور نعمتونه یادارښت چې دیدار د دا الله رب العزت ټول نعمتونو نه نعمت او د ارنګ رضا د الله رب العزت ورزوانو من الله اکبر ولدینا مزید وکما لغنا قبلهه من قرن او دیدن ادا زکر چې لکه څنګه انکار سر آخرت خرابی گئی دنیا هم خرابی گئی کنا و کم آلکنا قبله من قرن دیر حالا کردی منگا مخی ددون پیڑی اشد دنجن هم بخشن چې زیادو ددون پا طاقت طاقت کی نو فنقبو فی البلاد دیو مطلب دارے فنقبو فی البلاد نو دنیا کی گوٹ پو گوٹ گر جید لیو خصول د دنیا نو بدا ہوئیو دنیا گټ د پاره ګرځیدلو په خارونو کې فنقبو فی البلاد ګرځیدلو په خارونو کې لا پاره د حصول د دنیا یادو مطلب فنقبو فی البلاد دو بچنن وږاک ځان بشکیدو دو پاره هغه به زی ګوري په خار کې تختی به یو غاړي بل غاړي حلم محس ادب وې شته زی د تختین ان فی ذلک لذکر المن کان له قلب اول قسم و شهید او شروع ترغيب ال قران قاف ال شروع کې دل توي ان في ذلك يقينا دا قران چې د ذکره خامخنسیت لکن عام کسانو د پارانا لمن كان له قلبون اغه چا د پارل دي چې عقل وي او ال قسمه يا وكيد وشهيد او د حاضر وي پزړ سرا قلب نمراد د مفسرين لیکي دل تعقل ليك تعقل من ده څه مطلب او كل من با دي نه نسيت خلقنا و اکثر کافر والی نصیت ناخلی و اکثر هم لا یاقلون دی ختم اللہ علی قلوبهم دی لمن کان نلو قلبون اگچا چا د چید یا غل پارا زرد دی زر چای چاہی کنا نا زرد دی لیکن عقل والا دی او غد کی دی و شہید دی حاضر بی پا مجلس کی چاہر ٹک دا گوگی خیر دی چی دی اللہ سوئی دیکھ اللہ سوئی دلیل اقلی پا دی منی ولقد خلقنا السماع والارض ولقد خلقنا السماوات والارض في 6 ايام وما بينهما شيء فاق باندازان د غشپو روزته روزینه ولی روز تعلق له لو نهار سره ده له لو نهار تعلق شمس او نهار سره ده شمس او قمر تعلق اسمان سره ده چې نشته شمس او نشته نو نهار نشته و ايام سبطول نه اندازه خو الله ته معلوم وکړه اکیو مسیح کور نیتا جوڑکڑے اگوی دا کمرہ لس فوٹا دا دا بول کمرہ بسوار لس فوٹا دا بول بشل فوٹا دا دیغان دا زید تو فی ستت وما مستنا من لغوب اور ندر اسی دل منتددے پیدا کولے کسی ستڑے والے مخی آیات منذ ذکر که کنا ولم یعی بخلقهن او دام منذ ذکر که افعینا بالخلق الاولی دلتو مالاوی ما مستنا من لغوب یو کار الله کو نو دوپاره نشته اند کوله ولله استر شو دنیا کې الله نظام چالو قیامت نظام الله نره ولي ولي الله استر شي د دنیا کې نانه داسه نه را فسبرا علامه یا پقولون تسلیک چې قیامت پر আজি اساس ومزيبي او دوبه बर्बाद وي نو دنیا کې معمولې وني تکلیفونه دینه پدې مړي کلک شي کنه فسبرا علامه یا پقولون صبر وکړه پاغه به رضو دوه دو هغه به رزيته تاسو ته وي په وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ تَصْبِيحُ وَيَا دِين مطلب يو مطلب الماوي بيانو کا سارا ماخام یعنی ارو اخ بیان توحید کوا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سار صبا کیگی نو بیانو کا شکر دے اللہ شپخ خطے رکھنا ماخام سن نو روز خطے رکھنا وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب یا سار تصبیحو کا دے اللہ حمدو څاګه سات چې شپې بوتلر ورځې په ما راځستان بیا ماخام هم د قشانتو یا چرواز لاندو سپه په ما راغله دانا چې سارکی گنو دروازه تیارې کوي ماخام کې گنو د شپې تیارې کوي نه ماخان شینم تسبیح کوي سار شوم به تسبیح کوي سار به تسبیح پس کوي چې شپه خیرت سره لانا ماخان به تسبیح پس کوي چرواز خیرت سره لانا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل يصيصت د شپه کې په تسبیح کروانا و ادباراً با نجوم او رسطه ده گرزدوده سمت لابدستورونا ماخام مراد دیتینا دیکر طول راول کنا طول مزون پاکرالاً قبل طول و آئی شمسی دور لانه خطلی سار مز راگئی خدا رنگ و قبل الغروب نمازلخین مازی کر راگئی و من اللیلی ماخام مازن راگئی کنا دا مزونو کا که عام تسبیح تنا مراد داد دا اللہ تا چی بھئی محام بھوم اللہ تا توجہ کئی نصار بھوم اللہ تا توجہ کئی اشپاو تول غفلت کی نانا ومن اللہ شپی بھوم اللہ تا توجہ کئی روسرہ سورت داہر لگو انتا سرواروئی سورت داہر احیق اللہ رب العزت خون کئی کنا چی شپاو تسنگا تیرائی داسی بھتیرائی فصبر لی ختم ربکا ولا تتعمنو ماسی منو کفورا وذکر اس و ربکا بکرتا دلت قبل طلوع الشمس قبل الغروب يلي دلته بكره تنو اسيله يلي سارا ما فهم قبل طلوع الشمس وبكره تنش او دارنج وقبل الغروب نو اسيل اس ومن الليل فصد له ومن الليل طول اشبا غفلت كنا اشبيوم لو نتشبيحو كنا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب انتظار يا وقت احالات تن ينادي المنادي وقت كده او هغه حالات ته واورا یا چې انتظار کوته یو مېونا دل مونادي هغه رجمنې چاواز بوکه आवाज کوون کې مکانن قریب دی نزیځینا سم مطلب نزیځه دا چاواز وی کنه هر سړي ته منځ دی یو میا دوه ادا ل ویجلو لكنو درځو شي هر سړي وی د زما خوا کې و شو دقه شان دی هر سړي بوځ د ماته نزیځ دی هر سړي وداه کې مشرق کې د ناغو زما خوا کې आवाज و که مغرب کې د ناغوې دا ځما خو کې وشه دا سواز وي یو مه اسمعون صرحه طارز او ر بده غڅه چګه د شش سپېله کې اول کې کې کنه بالحق په حق سنه دالک يوم الخروج هغه محکم ذکر کړه کذا لیک الخروج دلته مه يوم الخروج دا روز د وټو د قبرونو نه کنه څنګه براوځي څنګه براوځي تاسو دا سوره معارج لغونو ګوره سوره معارج دې پسی څنګه براوځي دا چې منډې بوې ا منډبوم دې حیران وي دا چې نا چې صاحب قل و فقيلکہ دې حیران منډا يوم يخرذون من بالکل اخری آیات سوره معارج يوم يخرذون من الاجداص په هغه زمونه چې راوځي بده کوبرو نونا سران دیر په تاډای سران دیر پتا دیسره سران کار نه ملانو سبي يو في زون کو يا کې دوه خپلغه دربارونو ته منډي وي داسي براوږي دیر پتا تیزه سران سوره القمر ورپسې سي পারা کې سوره القمر داور پسې کوم سي পারা ده کې الله رب لنا تذكره کوي کنن اقتربت سات وانشق القمر نذيكوم الله رب لذو يخرجون من الاجس راوږي و دې قبرونه نه لیکن وته منظر به یې کان نه هم جراتو منتشره ویا کده ملخان دي خوارو غاره جو ویو غاره رواني بل بل غاره سکه جاوه متلمني معلوم 8 نمبر آیات جاوه غاره نه معلومه چې کوم غاره ترونی رسولت ابراهيم لګو ګره الیک نور وضاحت ته چې قبر نوځي د دو دو وسهل ویل ک سورته ابراهيم دها لا بلکل اخ کو نو نه مک روسی همله یات دویله هم طر په هم افه تووه بلکل اخ و کوو د صورتې ای ابراهیم يات نمبر بیتالتالیس ان نه مع ی اخیر هم و من تش خصوفی لاافسار ورو کوو دو لړ عذاابونه ددو داسې رته چې کاغې باټې بهوزي پایستر کې د دو مو ته اینه منډې بوي مخمهي روشهيم عچتوي نه سرونه د دو ياو کوز لا يرته دوي ليهم طرفهم نو واپس کېږي دو تاغستر کېږي د دو عافده او مهاوا ازرونه د دو هغه خالي بيد هوښنه hebat په دو باندې پداسي چې منډې بوي ووي ووي د بهودري کې چرته جو طرف په مې معلوم کړ چې کوم غاړې لار شو اوس نړۍ منډې وين کوړه منډې وي یا بازار ته منډې وي غاړ خو معلوموي کنه د دو معلومه چې کوم غاړې رواني داسې ق ذلك یو ملخورود دقبونونه اوې باس بعض الموت ان نحن مخ یو نو ی قلمون چېژوندي کولو مړکول کو نللبیر او مونته د ګزیدل کله بهه ګدي او م قش کولاروو هم سرغزمنې چې بیاله به شمکه ددونه نو دوه منډې و تون ما تااس راړو اوضیبه په منډو ملی سرران ډیر ال اللهظ ح نلی نه یر دانا چېره یو مشرک کې بل مغرب ک د زب و براانو هغه به الته پټېږي تختی مع بل پاتې کېږي بل بر نو بل به کېږي کسان ډیر دی نه الله دا پهمونږه اسانه لا دانا چې خلک ډیر د را غونډول ګراندي یو مشر د بل مغررب کې یو شمال کې د بل جنوب کې د د څنګه بره غونډو اللهظال حلی نه سیر نحن اعلم بما يقولون مونخه په ی پاګې منه چې دوک ما وینا کوي یو ما ان تعالیهن بجبار نه ته په دوه منه زور کوونکې مونږ د دوه وینا نه خبردار یو کله سوې کاهندې کله وې ساحر دې کله وې مجنون دې کله وې قران تاسافیر الاولین دې کله سوې کله سوې تبا سکی فذكر بالقران فذكر بالقران نحن اعلم بما يقولون مونخه په ته چې دو سوي و که نه طب ف ک نیتور کابلقرآې په قرران سره ینی باران د قرآو کا من یا خافو هغه چا ته چې یریږي ووا د عذااب دغ نهوک ریږ د عذاابونه خلک په یو خبره کې سوک به بلله کېک به بل کو صاهر د سئ اذاب د سکوئ مجنون دی سکی لون ران با خلکګ ډیوړو یا ساافیررو لوولې راو یعلم بشر ااقته ځان نه خبرې وکي طبڅکی فضت کیر ت چې نسیتو کا خلکو ت پهقران سره فذ کیرقرآې من چا ته یا خافو چره کوي رسو د عذاب نه عذاوونهسو کېږي ناغته نسیتو کا الله دی